Глава 16. На божният и безбожният темперамент. Дайва Сура Сампат Вибага Йога Върховният Бог казва Безстрашие, пречистване на своето съществуване, благотворителност, развиване на духовно знание, себеконтрол, извършване на жертвоприношения, изучаване на ведите и изпълняване на въздържания, ненасилие, честност, спокойствие, простота, Отречение, състрадание и превъзмогване на гнева, нежелание за търсене на недостатъци, от алчност, свобода, благородство, скромност, енергичност, сила на духа, твърда решителност, отсъствие на завист и желание за почести. Осине на барата, всички тези трансцентални качества принадлежат на праведните хора, надарени с божествена природа. Гордост и високомерна суета. Егоистичната жестокост на гнева и невежеството са качествата, които са скрити у хората с демонична природа, си не наприта. Божествените качества водят към освобождение, а демоничните към оплитани и унищожение. Но ти, О Пандава, нямаш причина да си обезпокоен, защото с качества трансцендентални си роден. Свети и демонични, два вида същества, са сътворени, знай, опарта в света. Описах ти подробно качествата на набожните, чуй сега надълго и широко за безбожните. Демоничните не знаят какво трябва да се прави и какво не, от тях не се открива чистота, истина или достойно поведение. Те твърдят, че целият свят не е реален е, че няма Бог, който да е неговото основание, че всичко е създадено от сексуалното желание, че похота само е причина за цялото мироздание. Следвайки такива атеистични заключения, демоните, които сами погубват се и са безумни, се заемат с дейности целящи разрушение, действия зловредни и небагоразумни. Спохождани от ненаситни свастолюбиви желания, напълно обладани от себично, сетивно съзнание, на гордата самонадеяност сред лудежкия бяз, заблудени с нечисти дела се заемат в захлас. Те вярват, че в цивилизацията човешка най-важно е сетивата да се наслаждават. Така до края на живота в иллюзия тежка, пълни с безброй тревоги те си остават. Оплетени в мрежата на своите желания, завладени от поход и гняв, без разкаяние, по незаконни начини пари печелят и за наслаждение на сетивата ги заделят. Те мислят, с богатството, което притежавам, кой укаяник изобщо може да се мери? А още по богати и занапред ще ставам. Притежанията ми ще нарастват без предели. Аз съм, който враговете безкомпромисно погуби. От пътя си ще изличавам всеки, ако се изпречат други. На всичко аз съм господар, на всичко аз се наслаждавам. Аз съм съвършен и силен, и все по-щастлив ще ставам. Аз съм богат и благороден, най-аристократичен, Жертвоприношения ще изпълнявам с мотив себичен, на бедняци, милостиво ще подхвърлям подаяния и ето как ще сбъдна сладостразните си желания. Така заблудени, подлъгвани от безчета изкушения, в най-ужасен пропадат тези хора без съмнение. Самодоволни, горделиви и винаги нагли, заблудени от фалшив престиж, богатство, притежания, понякога те извършват жертвоприношения формални, без да се съобразяват с правила и предписания. Потънали в егоизъм, подлодени от власт, завладени от гняв, горделивост и от сласт, паднали напълно на невежеството в плен, те ненавиждат и презират зависливо мен, който се намирам в собствените им тела и в телата на останалите като свръх душа. Завистливите и злонамерените, най-низшите сред човешкия род – аз захвърлям отново и преднамерено в различни демонични форми на живот. Раждайки се безпир в образи демонични, те никога не ме познават към Тея и пропадайки в все по деградирани и ниски адски условия на съществуване живеят. Има три двери, водещи към този ад. Поход, алчност и неконтролиран яд. Който е разумен, трябва да ги изостави Иначе към деградация ще се отправи. Измъкна се от тези три врати, човек с такива дейности се занимава да към себе реализацията да върви и най-висшата си цел да осъществява. Този, който отхвърля наставленията, съдържащи се в свещените писания и действа сляпо според увлеченията на собствените си прещевки и желания, не постига нито щастието, нито съвършенство нито целта, която води до върховното блаженство. Затова човек трябва да разбере какво е дълг и какво не е, изхождайки от напътствията в писанията и като следва правилата и предписанията, ученията на практика да прилага и тъй все по-възвишен да става.